Tak je půl, dobrý den, my vás tady vítáme, to jsme rádi, že vás přišlo tolik a odstartujeme dnešní odpoledne hned ukázkou a schválně, jestli poznáte, kdo je interpretko. No. Kdo to pozná, dostane CDčko. Ale odhaň. mistrně vládnout znala, oslavila bych tě, milá babičko, jinak. Ale nás tím to ten kreslení, nevím, nevím, jak se komu zalíbí. Ty si ale vždy říkala, není na světě člověk ten, aby se zachoval k lidem všem. Dost na tom, když se najde jen několik čtenářů, kteří o tobě s takovou oblibou čístí budou, s jakou já o tobě píšu. To Babička měla syna a dvě dcery. Nejstarší žila mnoho let ve Vídni u přátel, od nich se vdala. Druhá dcera šla pak na její místo. Syn řemeslník přiženil se do městského domku. Babička bydlela v pohorské vesničce na Sleských hranicích. Žila spokojeně v malé chaloupce se starou bětkou, která byla její vrstevnice a již u rodičů sloužila. Nežila osamotnělá ve své chaloupce. Všichni obyvatelé vesničtí byly bratřími jí a sestrami. Tu najednou přišel babičce list z Vídně od nejstarší dcery, v němší vědomost dávala, že manžel její službu přijal u jedné kněžny, která má velké panství v Čechách, jen několik mil vzdálenosti od pohorské vesničky, kde babička Tam, Tamže se nyní s rodinou odstěhuje, manžel pak vždy jen přes léto, že tam bude, když i paní kněžna se tam zdržuje. Ku konci listu stála vroucí prozba aby babička k ním se odebrala navždy. Babička nevěděla, co má dělat. Srdce ji táhlo k dceři a k noučátkům Dávný zvyk poutal ji k malé chaloupce a k dobrým přátelům. Ale krev není voda, touha přemohla dávný zvyk. Babička chaloupku se vším, co v ní odevzdala staré pětce. Požehnáním přátel provázena Odejela k novému domovu. Jakého to očekávání, jakého radování na starém běhrydle. Děti vybíhali každou chvilku na cestu dívat se a každému, kdo šel kolem, vypravovali, dnes přijede naše babička. Sami pak mezi sebou si ustavičně povídali, jaká pak asi ta babička bude. Tu konečně přijíždí k stavení vozík. Babička už jede. Rozlehlo se podobně. Pan Prošek, paní, Bětka nesouc na rukou kojence, děti i dva velicí psové, sultán a Tyl. Všecko vyběhlo přede dveře, vítat babičku. Svozu slézá žena v bílé plachetce v selském obleku. Děti zůstaly stát, všecky tři vedle sebe, ani z babičky oka nespustili. Nemohli se ani vzpamatovat. Jak pak? To byla babička zcela jinaká, než všechny ty, co kdy viděli. Takovou babičku on ještě jak těživy, neviděli. Kamkoli se postavila, obcházeli si ji kolem dokola a prohlíželi od hlavy do paty. Obdivujou tmavý kožíšek s dlouhými varhánkami vzadu, řásnou zelenou mezulánku. Líbí se jim červený květovaný šáty. Posedují na zem, aby dobře prohlídnout, mohli červený cvikel na bílých punčochách a černé pantoflíčky. Jan, starší z dvou chlapců, spolehunka zdvihá babičce bílý vierdoch, nebo tě námatal pod ním, cosi tvrdého. Byl tam velký kapsář. Barunka odstrčila ho šeptajíc mu: Počkej, já to povím, že chceš sahat babičce do kapsáře. To šepnutí bylo ale trochu hlasité. Bylo je slyšet za devátou stěnou. Babička si toho všimla, nechala řeči s dcerou, sáhla do kapsáře. No, podívejte se, co tu všecko má. A na klid vykládala růženec, kudlu, několik chlebových kůrek, kousek tkanice, dva marcipánové koníčky a dvě panenky. Poslední věci byly pro děti. Když jim to babička podala, doložila ještě něco vám babička přivezla a hned vyndávala z mošinky jablka a kraslice, z pytlíku oslobodila koťata, z košíku kuřátka. To bylo radosti, to bylo skákání. To jsou koťata májové, čtyř barev. ty chytají výborně myši, dobré jsou v domě. Kuřátka jsou ochočeny a když si je barunka naučí, budou za ní běhat jako psíčkové, povídala babička, a děti se hned ptali na to i ono, hned byli s babičkou dobří kamarádi. Matka je okřikovala, aby dali babičce pokoj a nechali jí oddechu. Ale babička zase řekla, přeji nám tu radost, Teresko, vždyť jsme rádi, že se má. Tak tolik úvod k, myslím, nejklasičtější české literatuře a to je Božena Němcová babička. Interpretkou Hanka Kofránková je třeba říct, že ten nápad natočit babičku vznikl kdysi v Českých Budějovicích, konkrétně to bylo v roce 2001, a eh, redaktorka eh, Hanka Soukupová eh, tehdy oslovila svoji kantorku z vysoké školy, paní profesorku Janáčkovou, která se zhostila úpravy toho textu, což u e, zpracování tak zásadního díla je velmi důležité a samozřejmě dochází i k určité jazykové úpravě toho původního vydání. A paní Janáčková se s tím fantasticky popasovala, e, vybrala všechny zásadní momenty a ty vnořila do jedenácti částí, kde se následně zhostila toho úkolu Hanka Kofránková, která ale nebyla původní interpretkou, byla až jako, jako vlastně druhý typ. Původně ta babička měla vzniknout eh, ve verzi, která by byla blízká našim představám z toho Moskalikova filmu, kdy Stařenka vypravuje, ale nakonec vlastně byla eh, zvolena druhá cesta, kdy eh, Božena Němcová začíná psát nebo vypravovat příběh, který je samozřejmě plný sentimentality, která si myslím, že není vždycky na škodu a kdy ona vzpomíná na zásadní věci jejího života. No a ta šťastná ruka, která nás přivedla k tomu, že Hana dostala ty texty a začala vlastně vyprávět nejen ten příběh, ale i o vztahu svém z dětství k tomuto textu, tak to si myslím, že byl ten nejšťastnější moment. A ty by si se s náma mohla podělit o to, jak tobě maminka čítávala babičku ano, a co ano. všechno si vyžadovalo. Už to umím na zpaměť. Ne, babička byla kniha, kterou jsem skutečně znala z paměti. Měli jsme doma dvě babičky. Jednu k dennímu použití, takovou v těch deskách s tím jak se dřív dělali desky, knih, takový jako takový ten papír voskovaný, voskovan, to bylo? No, no, no, no, no, takový ty obtisky. A to jsme měli zažloutlou knihu, já ji milovala, I už ne, A e, moje maminka mi z ní četla každý večer. A když jsme dočetli, tak zase dokola. A už jí to nebavilo, chudinku. A jak byla, jak byla opravdu maminka moje slušná, v životě by nezaklela nebo něco takového, tak říkala, když já jsem protestovala, ona začala přeskakovat. A e, já jsem říkala, ne, ne, ne, teď je tam, pokřikuje Vilím a tahá za barevné klucky na rohožové mošince. A, naše matka říkala: Krucinál, co je rohožová mošinka a co je barevný klucky. Ty to víš? A já jsem to mě byli asi tři, čtyři, a já jsem říkala: No, nevím, to je dobrá odpověď. dneška se mi líbí. Nevím, ale je to krásný. Tak. A tak jsem vyžadovala se všema. A to se paní profesorka Janáčková hrozně smála a říkala: Já jsem zrovna ty klucky s rohožovou mošinkou škrtla. A já jsem říkala: No, vidíte, zase, zase, zase je to špatně. No a jinak jsem. Alešovi se vnutila trochu, protože. Jak to bylo? Ty se sněd ptal, koho bych si obsadila. Já jsem říkala, no, já ti to neřeknu, ale ty, ty bys si směl obsadit mě. Protože to má, být, to má být Božena Němcová, která ztratila Hinka a ta knížka je de facto psychoterapie, nebo arteterapie, řekněme protože ona píše o naprosté idyle, nepravdivé, co se týče reality, ale ona se prostě vypsala z toho strašného hoře, protože ze všech dětí byl Hynek jejímu srdci nejmilejší a byl jako nesl její naděje. No, já jsem věděl, že to Hanka bude číst, takže jsem ji tak jenom zkoušel, jako by si obsadilo. Bylo <laughs> by úplně záke. jasný, že řekne sebe. No, ale je to, tak, je to zajímavý úkol, ne? Dostat číst No, babičku. je to krásný, je to krásný. Protože já jsem opravdu odchovaná tu rodičovskou četbou. Já dokonce se pamatuju na takové voloviny, že když maminka četla, Čapkovi povídky, tak já jsem chtěla, aby přitom jedla jabko. Protože jak to jabko tak jako chroustalo, jak to dělalo takový ty zvuky, tak mně to přišlo k tomu kolbabovi, takový jako správný. A no něco, něco tam fungovalo, ale Babička se mi líbila neuvěřitelně. Druhá kniha, kterou jsem si žádala stále a stále, a rodina nad tím kroutila hlavou, byla Filozofská historie, Teď když to čtu, tak si říkám, čemu jsem tam já mohla rozumět. Ale eh, jednou se to vyjevilo, já se na tu scénu pamatuju, byly mi asi čtyři, pět, a pomáhala jsem matce se stlaním postele a eh, ona říkala, co tě na tom baví, na té filozofské historii. A já jsem zdefinovala červenou knihovnu, protože Jaj, jsem neví. říkala, mě baví, když se dva mají rádi, Někdo jim v tom brání a ty řeči kolem toho. To bylo citováno potom v rodině. Tak dost už. To tam je taky. Proto no. já tě vlastně teď dost často potkávám s nějakým bulvárním časopisem. V tavárnách sedíš a čteš si tam. Blesk, jo, ne, ne, ne. Tak je to samozřejmě mimořádné dílo, a protože dneska tady reprezentujeme radioservis, tak ho doporučujeme asi já i Janka. Máme radost z toho, jak to vyšlo a máme asi pocit, že to může fungovat i jako poslechová záležitost, když nedonutíte dneska někoho, aby si tu babičku přečet, takže si ji alespoň může poslechnout. Takže většinou, znám to ze svých, ze svých dětských let, když mi někdo nutil nějakou, klasiku, nějakou klasickou věc, tak v tom... Mladým organismům vzniká dost velký odpor k tomu, tak myslím si, že ta poslechová stránka že to je záležitost, která, která samozřejmě může zafungovat. No, vedle tohoto obrovského úkolu který byl v roce 2001 pro Hanku zpracovat babičku Boženy Němcové, vlastně tady držím další CD, -čko, který vydala Radio Servis. A to je záležitost, která je opět mimořádná. Je to zase četba pro ženský hlas. A je to podobně významné dílo, které se jmenuje Kristina Vavřincová. Autorkou je Sigrid Uncetová a je to vynikající autorka, která získala, získala Nobelovu cenu. A můj kolega Lukáš Hlavica obsadil Hanu do této velmi náročné četby, která má ve výsledku 20 částí. A dostáváme se do obrovského eposu. A tady v tom je najednou vidět určitá hančina schopnost pojmout ty velké příběhy, zpracovat je, vystavět nějakou určitou interpretační stavbu, jakýsi konstrukt, od kterého se odráží, a zpracovat, zpracovat celé, celé to dílo. Já když bych tady zacitoval eh, o této věci, porozumět Sigrid eh, Uncetové není snadné. Byla to velmi silná žena, dokázala stát na vlastních nohou, slušně vydělávala, byla výrazná, vystupovala v novinách, chtěla, aby ženy nebyly slabé a nesamostatné, ale zároveň při každé příležitosti připomínala, že její hlavním posláním je mateřství. Pokud se žena nestala dobrou matkou, nesplnila úkol, který byl v životě přisouzen. Říká Kjersti Branas-Moen, průvodkyně domem slavné spisovatelky v rozhlasovém pořadu, Brit Jensen, vítá vás Lilleham. A tady jsem najednou zjistil, že shodou okolností tato vynikající dánská dokumentaristka Brit Jensen, která se zabývá výraznými figurami Evropy a světa, je naší kolegyní v rozhlase, tým tým tým tým tým. protože Brit Jensen nastoupila loni do českého rozhlasu do sekce dokumentu, protože má českého, českého manžela a žije v Čechách. A Jedná se opravdu o mimořádnou osobnost, tak jenom připomínám, kdybyste se s tím jménem setkali, že se opravdu jedná o dokumentaristku evropského formátu. Znala jsi ten román obrovský? Dostala jsem ho k Ježíšku v pubertě. A četla jsem ho z podobných trošku důvodů, jak jsem říkala o té červené knihovně. Četla jsem první dva díly Třetí díl doteďka pořádně neznám. Ten, který se jmenuje Kříž. To už je náboženská proza, ale e, příběhy, příběh Kristiny Vavřincové, já si to pamatuju, jsou to tři knížky, ten papíř, jsou tenoučky, protože ten papíř je cigareták. Takže e, těch písmenek je teda hrozná spousta. Ale e, taky to byla milovaná četba. Ne zas tak jako babička, protože u babičky, já se k tomu ještě musím vrátit, prostě když slyším nebo čtu nahlas, doložila Vorša Škouc, což je ta služka, ale ten, ten přechodník a tak, tak mě úplně běží mraz po zádech. Mně připadá ta čeština Němcový tak neuvěřitelná, tak, tak krásná do pusy. A teď jsem si ještě udělala radost s divou bárou, je to pořád stejný, je to, je to tak, ona byla skutečně geniální. No tak, a teďka k Unzetový, no tam ten příběh je samozřejmě, co jsem tam pochopila, je tam teda hrozný popis porodu prvního, to myslím, že je docela drsná kapitola, ale Celá ta severská, severská zem a tak. Je to, je to moc krásný. E, problém byl, já nevím, mám o tom mluvit jako, z pracovních e, byl tam roztomilý problém, protože e, kolegyně Bezdíčková, která byla dramaturgyní té věci, e, tak jednak jsme se spolu neustále hádali, co tam může chybět. Tohle tam chybět nesmí. No, tak prostě, když někdo miluje nějakou knížku tak z ní nevybere a nevybere. Prostě je to strašně těžký. Ale ona... Tak, co jsem to chtěla říct? Co myslíš? Já jenom připomenu, abyste si to uvědomili. Ten díl, který se vysílá v rozhlase, má, je do 30 minut, což je kolem deseti stran. A většinou ta četba má deset částí. To znamená, že z té knihy dostanete 100 stran. Pokud ta knížka má rozsah 400-500, což prostě ty dostáváte románky, zlomek, tak samozřejmě dostáváte určitý zlomek. A je na tom dramaturgovi a po případě režisérovi, aby se snažili vykonstruovat ten příběh co nejlépe, aby co nejlépe zazněl, aby vlastně tomu posluchači nic nechybělo. Samozřejmě, že když ta věc je naše srdeční a my na ní vysíme, tak v tu chvíli nám chybí spousta věcí, ale tak se to brát samozřejmě s rezervou. Včera vlastně Kateřina Konopásková mluvila o tom, že se i ty knihy vydávají jako, jako celky, to znamená, že se čtou od prvního slova do posledního, ale pak ta kniha má 22, 24 a 28 a 20 hodin. Tady, když zasadíme někam, protože i v Babičce jsme se vraceli do nějaké minulosti české, tak tady u Uncetové, která tu knihu napsala v letech 20 až 22 a v roce 28 za ní získala Nobelovu cenu za literaturu, za tu trilogii, tak se vrátíme do 14. století v Norsku. Ona sama tedy dánka, ale zpracovává, zpracovává norský příběh. Už jsem si vzpomněla, Uh, pilná bezdíčková si opatřila na výslovnosti jmen skutečného Nora. A ten jí řekl: No, prostě to nemůžeš číst, Erland, to musíš číst. A teďka vypustil ten správný zvuk, ona si to vopsala, teď mi to dala v takový seznamu. A já jsem říkal: No, tohle to v životě, jestli v té větě je pět men, tak se budu pětkrát vracet, protože, no, netak. Potom přijela s dovolený Jarka Vrbová, Nordistka, a ta řekla: Co je to za blbost? Čti to co nejblíž češtině. No, tak jsem dostala druhou výslovnostní listinu. A pak mi z nějakých důvodů vznikla ještě třetí, která byla nějaký okompilát. Takže já jsem jako moje hrdost je, že čtu, jak, jak, jak to, že se jak dráha, že se nezastavuju skoro. Ale ty jména, jak přišly, tak já jsem opravdu měl sevřený všechny tělní dutiny. Ale například nápad pana režiséra, který byl správný, že jako je Markéta Lazarova a nikoli Lazarová, takže on chce, když je to z toho 14. století, Kristinu Vavřincovu. Vavřincovou teda, no, takže Vavřincová a Kristina. No tak to byl, to byl teda horor. Protože to je v člověku jak v koze, že říká Kristýna, že jo. No. no a my si poslechneme kousek z první části. Zase to bude jenom 10 minut zlomek jako takové lákadlo proto to vlastně ponořit se do toho příběhu celého. S Sen jezdíval každé léto konímo na jih, aby obhlédl svůj statek ve fóliu. Podle těchto otcových cest Kristina počítala roky. Znamenalo to dlouhé týdny, kdy byl pryč, a velkou radost, když se vrátil domů s krásnými dary cizozemskými látkami, jež se ukládali do její svatební truhly, s fíky, rozinkami a medovým perníkem z osla, a s mnoha zajímavými novinkami, které pak vyprávěl. Letos řekl Vavřinec Ranfridě, že chce vzít s sebou na zkušenou. Když se díveňka dozvěděla tu zprávu, výzkala radostí a samozřejmě se nemohla dočkat. Vstávali časně ráno, venku byla tma, lidé pobíhali mezi stájemi a zásobárnami a ženy přicházely z kuchyně s kouřícími mísami kaše, a nádobami vařeného masa a slaniny. Cestující se musí hodně a vydatně najíst, než vyrazí do raního chladu. Kristina běhala ven a dovnitř, všem v domě dala mnohokrát s bohem a nikde neměla stání. A pak seděli konečně cestující v sedlech. Ranfrída podala hospodáři stříbrný pohár s posledním doužkem nápoje na posílení, Položila dceři ruku na koleno a prosila ji, aby pamatovala na všechno, co jí kladla na srdce a dávala na sebe pozor. Zasvítání vyjeli ze statků. Nad krajem ležela mlha, bílá jako mléko. Za chvíli začal skrzeňi pronikat sluneční svět. Bílý opar se rozplýval a louky zelené otavou, bledá strniště i žluté stromy, a jeřáby s lesklými červenými bobulemi se zakřpitily rosou. Jak úbočí hor vystupovala pomalu z mlhy a páry, prokmitávala tu a tam motř. Pak se mlha protrhla a válela se v chomáčích mezi stráněmi a po cestní sjížděli dolů údolím v nádherném slunečním svitu Kristina v čele družiny po boku svého otce. Do Hamaru přijeli za temného večera, Kristina byla tak unavená, že se jí před očima všechno jen míhalo. Přestala počítat dny, zdálo se jí, že jsou na cestě celou věčnost. Navštívili příbuzné a přátelé v celém údolí, seznámila se s dětmi na velkých stavcích a hrála si v cizích světnicích, stodolách a dvorech. Na jednom statku měli v posteli podušky povlečené hedvábím. Jindy spali v hostinci. Každou noc však Kristina spala bezpečně schovaná za teplými zády svého otce. Když se jednoho dne probudila, byla všude tma. Rozeznávala pouze černé štíty domů a stromy, jak se hýsují v šedém vzduchu. Pak vyjeli na travnaté prostranství, které svítilo jinovatkou. A na druhé straně rozpoznala světle šedou budovu, vysokou jako skála. Kolem dokola stály velké kamenné domy a tu a tam se zablesklo světlo z okének Na Najednou se rozezněly zvony. Zvuk byl tak hlasitý, že kristině přebíhal mráz po zádech. Byli u kostela. Otec jí pomohl s koně a odebrali se dovnitř. Když vstoupili do přecíně chrámu, připadalo Kristině, že to je jakoby vešli do skály. S jim vyrazilo temno a chlad. Prošli dveřmi a tam je uvítal starý chladný pach kadidla a voskových svící. Kristina se ocitla v tmavé, nesmírně vysoké místnosti. Nedohledla kraje té tmy, ani nad sebou, ani po stranách, ale daleko vpředu hořeli na oltáři svíce. Tam stál kněz a ozvěna jeho hlasu se plížila prostorem jako podivný šepot. Otec pokřižoval svěcenou vodou sebe i dítě a potom kráčeli vpřed. Přestože našlapoval opatrně, jeho ostruhy hlasitě zvonily na kamenné podlaze. Šli kolem obrovitých sloupů a mezi nimi jakoby se zdíval doděr, černých jako úhel. Vpředu blízko oltáře otec poklekl a Kristýna vedle něho. Začínala už občas v temnotě něco rozeznávat. Na oltářích mezi sloupy se třpitilo zlato a stříbro. Na tom před nimi zářily svíce v pozlacených svícnech, třpitily se obřadní nádoby, a vzadu se leskl velký nádherný obraz. Když ale Kristina pozvedla zraky a na zdi nad oltářním obrazem spatřila samého Krista, dostala strach. Tenhle nevypadal tak bezbraně a bolestně jako Kristus doma v jejich útulném kostelíku z hnědého dřeva. Tam těžce vysí na svých pažích s probodnými rukama a nohama a sklání zakrvácenou hlavu s korunou. Zde stál Kristus na podstavci, sestnula rozebjatými pažemi a zdviženou hlavou. Na lesknoucích se vlasech měl zlatou korunu a jeho obličej byl vzdálený a přísný. Kristina se pokoušela sledovat slova kněze, když četl a zpíval. Mluvil však nezřetelně a rychle. Doma obvykle zachytila každé slovo, neboť syra Eirik mluvil velmi jasně, a naučil ji, co svatá slova znamenají v norštině, aby mohla v kostele snáze soustředit myšlenky na Boha. Tady to nedokázala, protože ji každou chvíli něco betně upoutalo. Vysoko na zdi byla okna, která se začala pomalu projasňovat. Blízko místa, kde klečeli, se tyčilo zvláštní lešení strámů a vzadu ležely světlé hranaté bávany. Stahly tam necky a nářadí. Teď slyšela Kristina, že tam chodí lidé a něco kutí. Potom její zrak opět padl na přísného Krista pána na zdi a pokoušela se soustředit myšlenky na bohoslužbu. Ledový chlad od kamenné podlahy způsobil, že jí stuhly nohy až k bokům a kolena jí bolela. V tom se otec zvedl. Bohoslužba byla u konce. Vně přistoupil a pozdravil otce. Do kostela už teď pronikalo více světla. Kristina se ospale opírala otci o ruku. Procházeli pod lešením a kněz vykládal o stavebních plánech biskupa Ingialda. Tu se k ním přidal posímní, pozdravil je a vzal Kristinu za ruku. Nebránila se. Bratr Edwin k sobě přitáhne všechny děti, usmál se biskup. Bratr Edwin vybídl Kristinu aby šla s ním. Postranními dveřmi vstoupili do prostoru před oltářem. I tady napříč hlavní lodi, i v postranních lodích bylo postaveno lešení. Pojď sem. zavedl Kristinu k lešení, pomohl dítěti a vylezli z poru požebříku nahoru. Na šedé kamenné zdi nad sebou viděla chvějící se skvrny světla, červené jako krev a žluté jako pivo, taky modré, hnědé a zelené. Ale teprve, když stály úplně nahoře na prknech, se Kristýně naskytl pohled tak krásný, že jí skoro vyrazil dech. Přímo naproti ní, na jižní stěně hlavní chrámové lodi, byl namalován obraz a svítil, jako by byl složen ze samých zářících drahokam. Pestré skvrny na zdi Byly od paprsků, které z něho vycházely, a ona i mních stály uprostřed toho jasu. Kristina měla červené ruce, jako by je namočila do vína. Obličej mníchů se stal úplně pozlacen a barvy obrazu se matně odrážely od jeho tmavé chutny. Kristina se na něj tázavě podívala, ale stařec jen pokyvoval hlavou a usmíval se. Bylo to jako dívat se do nebeské říše. Za mřížovým černých čar rozeznávalo děvčátko ponenáhlu samého Krista pána v drahoceném rudém plášti, panu Marii v blankitně modrých šatech, světce a světice v zářivě žlutých, zelených a fialových hávech. Stáli pod klempami mezi sloupy zářících domů, kde se vynuly větve a ratolesti porostlé divu zlatavým listím. Zvenku od chrámové zdi byly slyšet údery kovu o kámen. Jinak vládlo naprosté ticho. Jen vítr, který přilétal v slabých nárazech, zašumil chvílemi mezi kostelními městmi a odumřel. Na dny strávené v hamaru si Kristina později vzpomínala jasněji, než na cokoliv jiného, co na té dlouhé cestě zažila. Tak, tolik ukázka z této lepé ságy, kde Hanka měla tu čest s Lukášem Hlavicou na tom pracovat. Já si myslím, že pro mě je fascinující schopnost Hany Jestli si to taky uvědomujete, pojmout ta souvětí, že autorka vezme obraz a vede nás v tom obraze přes pole k lesu, popisuje 20-30 metafor, co všechno můžeme vidět, a tam se někde objeví Kristina, a je to vlastně nějakých možná 10-15 řádků, jedna věta a to vlastně zpracovat a uchopit, aby to pořád bylo přitažlivé, aby to nějakým způsobem fungovalo, tak to je vždycky skoro nejtěžší úkol těch čedev. Jak si s tím potýkáš? Já se s tím nepotýkám, já to mám hrozně ráda. Já se pamatuju... A to si ale jedna z mála. Jak jsem četla knížku Den Dam od paní... No, teď mě pomozte. Den dam napsala manželka Kutíkova, Stiborová. A to bylo napsané v jedné větě, jako hrabal. Jo? A to, to byla tak krásná práce. Tam skutečně šlo o tom neudělat nikdy tečku a stále napojovat další a další metafory. A mimochodem je to knížka velmi zapomenutá a velmi krásná. Narazíte-li někde v antikvariátu na Den Damm, bez rozmyšlení kupujte. Věra Stiborová, ano. Hle, a docházíš tam někdy, protože samozřejmě režisér má svou představu a může tu věc chtít jinak interpretovat v tom obrovském souvětí. Ale většinou z té pozice vím, že když to ten hráč dokáže dočíst do tečky, tak jsme mu za to tak zavásaný, že ho, že ho nevracíme, že se řekl, ale pojď to zkusit, ještě třeba dvakrát, až jestli na, to tam dostaneš. Já až na výjimky s režiséry nemám problém. Jo, jo, jo. A když máš? Když mám, tak mají pravdu oni, no. Tak to ne, musí to být. To je. Ale uh, já mám samozřejmě, s tím je jeden problém a ten je faktický. A teď je teda... <coughs> teď je naprosto aktuální, já když přijdu do studia něco číst, ale může to být jenom odstavec, tak říkám, prosím, přestavte mikrofon na stojáka, takzvaně. Protože já si prostě v sedě, jak jsem nabrala kila, tak se neumím nadechnout tak, aby mě ten dech stačil na ta druhá, hmm. druhá souvětí. Takže chci stát a je, má to jednu výhodu, že jak ten mikrofon udělá dolíčky do toho koberce, tak já tam většinou podpadkami udělám taky dolíčky, takže jdu do značek druhý den. Že, ale je to opravdu soužení, protože ten dech, který jsem měla už, už nemám, a ty přídechy přece jenom jsou slyšet. Že jo, když to... no. Český rozhlas. To vlastně zpracoval v roce 12. To už jsi stála nebo jsi seděla? Při kristině jsem stála. To má 20 kapitol. Han. Ano, stála jsem tam jako blbec. Furt. To znamená, že si prostě 10x40 hodin stála ano. u toho. Oni, ti to. oni, mě, ale jo, oni mě říkali, že to je nesmysl, ať to dělám, ale na mou duši, já nevím, možná, že zpěváci to znají, že si prostě nelze sednout. Jako, to je, Ta bránice nemá nemá šanci prostě povolit tam. Vlastně my se dneska v se dotkneme druhého, druhého tváru, s kterým Hanka pracuje, eh, což je v pozici režisérky dramatická tvorba, ale tvojí srdcovou záležitostí, nebo aspoň já si to myslím, je přeci jenom je ta četba. četba. Je četba. Mhm. Jak v pozici režiséra, tak v pozici interpreta. Dokonce jak v pozici úpravce. Teďka jsem si upravila s velikým gustem román, který taky doporučuji, pokládám za... Ne, ne nevyšel ještě, já to zkusím s radioservisem domluvit, jestli by se jim do toho nechtělo. E, jmenovalo se to Strážkyně pramene a bylo to... Je to z finštiny přeložené a je to o... Je to... Dověděla jsem se, co je to dystopie. To je, to je utopie, ale černá. Něco jako 1984. A je to o světě, který bude bez vody. Jak to bude s vodou, až bude chodit vodní policie a bude tady vodní zákon, protože nebude voda. A e, je to nádherná knížka. E, přeložil to pan Švar? ne, já se jmenuje, nevím. A e, šlo to teda na několik pokračování, ale nebyla to čistá četba, bylo to do pěti hlasů. Takže se to podobalo vlastně dost často. Tam, kde byl hodně dialog, tak bylo, to se to podobalo rozhlasové hře. Taková ta polodramatizovaná četba. A to je moje gusto, to se mi líbí nejvíc. Asi je třeba říct ještě jedna věc, na kterou jsme zapomněli že pod předkladem té Sigrid Úcetové je Dagmar Chvojková Palasová, protože to samozřejmě ten výkon v tom překladu a ten jazyk tak jako bohatý, jaký jste slyšeli, tak určitě to stojí minimálně za zmínku toho, kdo to tomu českému prostředí vlastně připravil. Já jsem si tady připravil věc, která vyšla v radioservisu, je to Mika Valtary, Název tohoto díla v rozhlasovém zpracování je Tajemný etrusk. My ho z té literární podoby vlastně známe s jiným přívlastkem. A to je věc, na které si se podílela jako režisérka. Byla to obrovská práce. Myslím si, že ten počet osob, které se v tom díle objevily, se blížil... Tam hráli všichni. A přeci jenom jako by ukočírovat už k 100 herců, to samozřejmě vyžaduje vyžaduje obrovskou přípravu a velký, velký rozmysl v tom záměru, protože abych osvětlil, produkce vlastně zvou ty herce jak oni mohou. Režisér si uh, dá pořadí Pane na jednotlivé pozice. Tohle Hanka dost často dělává nejen na své besedě, ale na besedách jiných lidí. <laughs> Vypíš si ten telefon. <laughs> uh, takže produkce... Pozve, pozve ty herce tak, jak oni mohou. A samozřejmě je nenazve tak, jak běží to dílo. Takže režisér pak točí pátou scénu z desátého dílu a šestou z pátého, pak se vrátí do prvního a takhle běží celý ten sled. Takže ten názor na to, jak to vlastně chci udělat a potřebuji vědět, kdy jaká postava, jak reaguje, co už prožila, jak to ví a to je v tom zásadě té stovce herců se to samozřejmě zmnožuje a je to, je to mimořádně náročné. My si pustíme, než si s Hankou o tom budeme povídat, kousek z ta Valtariho, tajemného etruska. Je to věc mimořádně zajímavá. Nepustíme vám ty dramatické velké scény, ale záměrně si pustíme začátek, kde dominantním hercem je Viktor Price, což je vlastně taková zrdeční záležitost Hančina. A, a asi bychom se měli i pak zmínit o tvoji spolupráci s tak jako významnými herci, jako, jako je právě pan Victor. price. Já lás tu, mes, mes do jara a viděli, jak země rozpukla vzele. Rozhledl jsem se po svém krásném domě a uviděl zlato a stříbro, svůj bronzový obraz, čiše s rubými kresbami a malované stěny. Ale nepocítil jsem plichu ze svého vlastnictví. Ze spousty vzácných předmětů jsem vzal do ruky nejprostší liněnou číšku a po mnoha letech jsem její obsah vysypal a přebíral kamínky. Vždy, když nějaká etapa mého života končila a jiná začínala, sebral jsem ze země bezmyšlenkovitě kamínek promlul ho v dlani a uložil dováčku k ostatním. A dnes v nich čtu svou minulost, svůj pozemský život. Tenhle ke mně přišel ve stejné chvíli jako věždba Sybily Tehdy jsem ještě nevěděl, kdo jsem. Ale etuští kněží už dostali zprávu o tom, že se blížím k domovu. A tohle bylo ještě o devět let dřív. Na své pouti světem jsem s Arsinové, ženou svého života, poprvé připlul do Říma. A ještě o pět let dřív, Sicílie, Ztratil jsem tam svého druha a Země mě se chvěla při jeho tragické smrti. Ale mnoho lidí si oddechlo, protože se začal opájet svou mocí. Bílý kamín. Vzpomínkano na přijete. Zasvěceného toho, který mě poznal. Černý kamínek. Nejstarší ze všech. Černý jako bohyně Kybele. Černý požár, který za mě udělal štvarnca. Ano. provinil jsem se, když se zapálil hrám, chrám, bohyně Kybele v Sarbe. Dnes ráno jsem vystoupal do města mrtvých na jeho vrchol. Náze mě se rozkládala kolem dokola. Na severu se leskla sitě modrá hladina mého jezera. Na západě se majestátně tyčila hora naší bohyně. Dlouho jsem čekal na zlá. A pak jsem na Azurovém nebi do pírko holubice. Snesl se na zem u mých noho. Zvedl jsem je a s ním i červenavý kamínek. To je můj poslední. Tady je mé místo. Zde vykopejte můj rok. A ozdobte jej jako se zdobí hrobí ruku Monu. V Neli jsem průlvou v mracích závedl záblesk zbědaných bytostí bez tváří a zaslechl hlasy bez slov. Oh. Oh. Na jiný, s novými činy, novými způsoby, novými myšlenkami. A vy všichni vstaňte a buďte šťastní. Směli jste slyšet božský hlas, který oznamuje změnu času. A není dnes mezi živými nikdo, kdo by ho za svého života uslyšel po druhé. Pak jsem se vrátil domů. Zakryl si tvář a plakal slzy smrtelného těla. Toužil jsem ještě jednou žít svůj božanský život. Pak úzkost přišla. A objevila se okřídlená bytost ochránkyň. Tormsky. Tormsky nesmrtelný. Má andělská ochránkyň. Ovejmi mě konečně. Už jsem se nasytil touhy po všem pozemském, jen po tobě toužím. Ať si v životě miloval koho? Jakoliv turm si, miloval si v něm především mě, my dva jsme neodděliteli, už prsi tě budu moci obejmout a odnést na svých perutích, jen nebuď netrpělivý. Když ne v tom, ale tak v některém budoucím životě tě přinučím. Aby přijala pozemské tělo, abych tě mohl spatřit svýma lidskýma očima. Jen proto bych se chtěl ještě jednou vrátit. Turusy, ty jsi ale strašný vláhá. Jsi podobná ženě a si podobná ohni. Pověz mi konečně svoje jméno. Ještě je v tobě touha ovláďat, Turus. I kdyby jsi jméno znal, přece bys mě neovládl. Ale neboj se, zašeptám ti své jméno do ucha, až tě konečně obejmu. Jen se obávám, že je zapomeneš, než se znovu vzbudím. Ne, nechci zapomenout. I dřív jsi vždycky zapomněl. Všechno, co jsem se v životě rozhodl udělat z vlastní můhle, bylo špatně. Ano. Jen když jsem ti naslouchal, jednal jsem správně. Kdo jsem a proč jsem takový, to bych chtěl ještě zjistit. Už proto, abych se poznal, až se probudím v nějakém jiném životě. Ovej mě, zůstáj, zůstáj. Ještě ne, ještě ne, tu musím. Ještě musíš vyprávět. Tak tolik ukázka z Etruska. Samozřejmě jedná se i v rámci rozhlasu a vydávání o dílo mimořádné. Asi všichni známe Egiptěna Synulheta. Dokonce si myslím, že to je kniha, která je označovaná za nejčtenější, že se stala takovou jakousi modlou, když se dostanete k jakémukoliv rozhovoru se sportovci, s modelkami, s kýmkoliv, tak všichni čtou zázračně Egyptiana Sinuheta nebo ho mají na nočním stolku. Stalo se to takovou jakoby moderní knihou. Tak tady Hana přinesla tajemného Etruska. Řekni něco o té práci, na které se podíl Hinek Pekárek, Michal Lázňovský, který dramatizoval tu věc a Zdeněk, Zdeněk, což je nezbytná složka celá ta hudební stránka, ten hudební part? No, já nevím, jestli si teďka nezavedl posluchače případné, protože ten první, my jsme si říkali všichni, celý štáb, kdo přežije první díl, <coughs> přežije všechno. Protože první díl Ta je složený něco. jenom z náznaků, co všechno v té hře bude. Co všechno se Turmsovi za jeho nekonečný život stane. A vlastně se nic tam nevysvětluje, všechno je jenom takový jako v našich kinech uvidíte, jo? Ale to se, to se dělalo dost špatně, to záviselo hodně na, na Víťovi a Viktor je pouzelník, takže to byla hezká práce. No, já si o tom románu myslím, já nejsem moc jeho fanda. Já jsem ho četla, až když teda jsem si potřebovala v té dramatizaci některé věci vysvětlit, takže jsem z románu rvala kusy a vracela jsem je do díla, ale e, kvůli tomu to neříkám. E, ten román má, kdo ví, jak to bylo za druhé války s Valtarim a jak byl složitý jeho vztah k Němcům, to je z velké části, vypadá to, že to je teda z té dávné historie a z persko-řeckých válek, řekněme, ale ono je to zcela jasné, zcela jasný symbol toho, co se dělo teda kolem Valtaryho v té druhé světové válce a jak se v tom v Finsku proměňovali ty vztahy k Němcům. Tady to byly peršané. A, tak. a já jsem jednu chvíli jsem začala nadávat a říkala jsem, no jo, tak on se drbe, protože ho svěbí. Jo? Tam je prostě, tam je špatný svědomí. Eh, on neustále vysvětluje, proč, proč bylo dobře se spřahnout s těma lumpama a proč zase tohle. Je to... Je to Není to román mého gusta, mám taky radši uh, synu. synu Heta, který ostatně je u nás natočen geniálně uh, panem Červinkou švarcem. To musím říct, jako jednohlasá četba. Hanko, a, a ta práce s tím obrovským množství těch herců. No. Již nevím, jestli si všichni dokážou představit, jak to, jak to vlastně vypadá, co se v mozku děje. To, když si pozveš jednoho interpreta, tak je jasný, že se musíme domluvit a když se domluvíme, tak to vznikne a když Bůh dá, tak to dopadne dobře a e, pak se to třeba vydá. Ale tady přeci jenom je těch úskalí neuvěřitelné množství a jenom pro zajímavost, prostě ta četba se bude točit třeba e, měsíc a tahle ta, ta, ten valtary se, se bude dělat rok. No, já jsem tam nakonec nahnala i své žáky z damu, aby to měli jako, jako že jdou naskušenou do rádia, ale oni chudáci museli požvávat jako ranění námořníci. Tam je hodně bitevních scén, to mě taky teda jde opravdu. Bitevní scény to je moje. Tam jak prostě na, narazí to, jak ono se to jmenuje, embolo? Nebo jak? Prostě jak se bourají ty lodi navzájem jo, v té bitvě námořní. A já, nejsem, já ne, nemám ráda zvuky v rádiu. Já, když už musí být, tak prosím, ale jako čím mím toho je, tím, tím líp. A pomoh mi hrozně Zdeněk Zdeněk, s kterým od té doby pracuji urputně a stále, protože jeho hudební plochy teda zařídili kde co. Ale chudáci moji žáci prostě se svíjeli v pleneru na zemi. A Štkali, že, jsou, že jim lezou střeva tak to je velmi tvrdý scény bojové. No, e, pak už jsem tak jako, když jsem potkala herce českého, tak jsem říkala, Ty ještě nehraješ v Etruskovi. <laughs> tak počkej, ještě by tam něco bylo. Těle a byli rádi nebo utíkali pryč? <laughs> Ale tak v zásadě byli rádi. Tam, byla, tam byly několik scén, které mě do dneška fascinují. Tři starci v chrámu, kteří jsou opravdu stařečkové, hotový, a etruska chudáka, když je v chlapeckém věku, jako chlapce. Tohle je vypravěč, který je už starý, starý člověk, Price, ale mladý ho hrál. Lukáš Hlavica. Hlavica. To jsme si tak prohodili po té Kristýně role. Také a... se to dělává v rádiu. Já tě obsadím do dědečka. A, no, tři starci, děkuju. Tři starci, no tak jsem si říkala, jsem, tak co nejstarší. Tak tam Zindulka už měl svoji roli a ono dětku nějak ubylo teďka. Tak tam byl Radim Vašinka, Láďa Trojan a ještě někdo, kdo taky šišlá. Ilija Racek. A to vám bylo to. To se tam chodili koukat kolegové, protože to bylo opravdu nejušišlenější scény, jaký, jaký vůbec existuje. Pane Hanka pomlouvá, ale u, u, té, u zpracování té role, tam je samozřejmě... Pro ní určitě byl důležitý ten výraz herecký, který oni do toho dokážou hmm. dostat. A v tu chvíli, když je to pravda, tak uh, myslím si, že dokážeme přehlédnout tu písmeno tam písmeno, že to není tak přesné. No. Že prostě to, to tam, má se svůj musí vnitř, tam se musí přehlídnout. <coughs> ale oni byli, ne, oni byli dojemní, oni byli, byli moc fajn. A zejména, s, to nebylo z té trojice, ale Standa tam dostal roli, starého římského vilného senátora, který si obstará mladou, mladou ženskou, která s ním potom zametá. ale A on byl opravdu, já jsem říkala, do zapomeň na slušné vychování a seš prostě uslintaný vilný stařec. A to, co on teda, to bylo opravdu pozoruhodné. Jinak je tam mnoho milostných scén, E, takových jako opravdu in medias res vstupujeme. A to, Ale Hanka nemá ráda ty zvuky, jak říkala No. E, e, a to byla záležitost Dany Černý, což je moje teda herečka nej, nejmilovanější ze všech. A Dany Černý a e, Lukáše. A my máme do toho plenéru zavedenou kameru. A máme obrazovku v režii, ale já jsem chodila k té obrazovce nevěřícně, jestli opravdu po sobě nelezou, protože to bylo taková pravda. A takový vzrušení teda. A oni pak přišli a tak jako, uh, uh, jdem si na kafe, jo." A já jsem říkala: no, vy, "Vy mě naprosto matete. Máš modřiny? Nemám." A kdo má moc jiného? No, on si to dělá na sobě. <laughs> Ale jako opravdu všechna čest stranou to, bylo, to byly moc pěkný místa. No určitě na tyhle dva interprety vás oba dva z Hanků moc rádi upozorníme, když cokoliv kde uslyšíte ta jména Dana Černá a Lukáš Hlavica, tak oba dva je určitě považujeme za úplně mimořádné, rozhlasové herce, bohužel nepatří mezi časté filmové nebo televizní tváře a tím pádem si je neúplně zapamatujeme. No ale, ale Dana Černá je excelentní daberka. Lukáš potvrd... rovnatě. Lukáš taky. My jsme vlastně ušli nějaký kus cesty v takových jako velkých dílech Babička, Kristina Vavřincová Etrus. A já bych se chtěl zastavit ještě u jednoho e, díla, zatím ne tak významného, ale pro mě mimořádně zajímavého. A v té práci e, to, to bylo velmi zajímavé. Je to Petra Hůlová, současná, podle mě vynikající česká mladá spisovatelka, která napsala jako svůj druhý román e, knihu s názvem Přesmatný sklo. A my oba dva s Hanou se známe z částí té rodiny. A celá ta próza pro nás vlastně byla trošku šokující. Já vám jenom přečtu, co Petra eh, říká o postavě, kterou kousek vám pustíme a hrála jí Hanka. A eh, je to četba na pokračování, která byla rozdělena do dvou hlasů. Syn a matka. A o té postavě matky Petra píše, to je paní jen o trochu hloupější a smutnější, než je moje máma, ale vlastně ona. Babička mi o téhle novele napsala dopis, který jsem si ze strachu nikdy pořádně nepřečetla. Je to přece jen trochu praní špinavého prádla, tahle novela, účtování sklízení ze stolu. Prostřednictvím psaní na povrch vystávají věci, o nichž do té doby, jako bych ani nevěděla. A opravdu Petra dokázala jít, tak neuvěřitelně nadřeň v tu dobu byla mimořádně mladá dívka, která končila studia na vysoké škole, nebo možná, že byla těsně po těch studiích. A e, ten příběh mě velmi oslovil a přišel mi mimořád. Doporučuji vám ho, abyste buď si poslechli tu nahrávku, nebo přečetli. A <těk> hmm, e, ta audiokniha se nesetkala samozřejmě s nějakým, mega komerčním přijetím, jak včera o tom uh, jsme se tady bavili, ale uh, pro mě něco vyšlo z ní uh, ještě jiného, než jsem cítil uh, v tom textu, v té knize, když jsem se tím probíral sám a to si myslím, že je díky Hance a když jsem si to uh, poslouchal a připravoval se na dnešek, tak vlastně v některých momentech mi šel trochu mráz po zádech. Takže krátká ukázka z toho vlastně, co Hanka předvedla, ne na klasickém textu, ale na současném textu. Nece se tam dostaneme. Někdy si říkám, že bych mohla začít znova. Jako mužský mýho věku, jak to kolem výdám. S mýma zkušenostmi by druhej pokus měl přece šanci. Vím, čemu se vyhnout, co přijde a zas odejde co je nutný držet a co zas nikdy nepustit do dveří, aby pak, jak i igelit, nespadly večery plný ticha, kdy jedinej pohyb je podání cukřenky a jediný slova brebentěj z televize. Už bych nestála výhružně před lednicí, když by se druhý vrátila až po půlnoci, a ani špinavý triko zmuchlaný mezi čistýma aby mě víckrát nevyvedlo zmíry. Nebušila bych na dveře, kde si on čte. A když by zapomněl na koš, prostě bych ho vzala sebou cestou na nákup. Ani na večerech bez televize bych netrvala. Stejně to nejde. Ať si klidně vyposlechne všechny politické noviny a pak si před ní stříle. Já bych jí pak, až skončí vysílání, vypnula. Teď to taky tak dělám. Poklepu Jiřímu na rameno, on už ví, a jde se vyčistit zuby. Každý den se to opakuje. Jeho zmuchlaný obličej plnej obtíštěných klobů, jak si držel ruku pod hlavou, se na mě otočí a pak pomalu vstane a mátožním krokem odchází do koupelny. Já seberu obal od sušenek, chodím ho do koše, otevřu na štvíru kuchyňský okno a květrák, a pak otřu stůl a srovnám u něj židle, aby byly všechny zasunutý a stejně daleko od sebe. Nakonec ještě jedním okem zkontroluji plotínky, jestli některá nežhne, a jdu se do ložnice převlíknout. Trochu naklepu polštáře, aby byli na noc čerství, a když si lehám, přijde v pyžamu Jiří. Popřejem si dobrou noc a pak buď zhásnem lampičky, nebo si jeden z nás někdy ještě chvíli čte. A pak je až do rána v ložnici úplně ticho. Jiří zádama ke mně většinou hned usne, zatímco já ležím vedle něj, napnutá v pozoru, nastražená jako myslivec s puškou. Ticho v uších ševelí zlomyslným šepotem a hočí, jak kdyby mi někdo držela hlavu pod vodou. Nepřestane to, dokud neusne. Dřív jsem občas Jiřím zatřásla, zabušila mu na záda. Otevřel pak oči a koukal na mě vystrašeně jako myš. Pak se otřásl, jak kdyby předplouvaném a zahrabal se znova potařil. Jednu dobu jsem si myslela, že na to mám jakoby právo. Že se snažím a taky i on by měl. Třeba jsem to tak sama pokazila. Měl si jít možná k doktorovi, řekla jsem mu jednou, když jsme se slíkli a na jen tak leželi a leželi. Po dlouhé době jsem ho zase držela kolem ramen, cítila tu polozapomenutou vůni a tohle mu zašeptala do ucha. Je mě. hlasem skoro jak laskání jsem to tehdy řekla. Úplně potichu a rupou jsem mu přitom šátrala pod břicha se, proč. A tak jsem se mu to snažila vysvětlit. Že je tu vložnici každou noc úplně ticho a ještě ani nejsme v důchodu. Mohla bych si něco koupit. Vybrali bychom to spolu, kdybych chtěla, řekla jsem. Měla jsem stažený krk. Zasmála jsem se ale najednou nějak moc nahlas v tom tichu. Lekla jsem se svého vlastního smíchu, ale nezastavil při představě, že už by to takhle bylo na pořád já si týdny a roky před spaním jenom četla, mě kolem prsou chytil veliký studený kovový klešť. Tak to je uh, ukázka z knihy Petly uh, Pamatuješ si na to natáčení? Je to rok 2005. No. no, si na to nepamatuju. Na vyhradech jsme to točili. No, v karlíně, ale Karlině. to je jedno. Spíš je o pocit z toho textu, z toho příběhu a z toho vlastně, co, co ona dokázala prokreslit v těch barvách jak jsem... matky a syna té, té druhé postavy. Ano, je tam ano. takový ten, myslím. Ten, ten generační boj je neuvěřitelně zpracovaný kdy ta. Matka u toho syna neustále starostlivě šmejdí po té domácnosti a má svoji osobní představu, jak by ta domácnost měla vypadat a vždycky zvedne ten hlas, nemělo by se, a ozve se, ne! Ty, ty tam dáváš svoji osobní zkušenost. Ale já jsem, já jsem z toho jenom pochopila, že opravdu se pustila hmm. do vlastní rodiny dost Petra, a já mám její matku velmi ráda a říkala jsem tak a já teďka jdu a ta, ta, ta osoba se musí obhájit, protože je přece úžasná. S úžasem jsem zjistila, že ona tu knížku nejen nečetla, ale ani tu nahrávku neměla, tak jsem ji věnovala, nevím jestli se mnou budu ještě mluvit, ale eh, skutečně eh, hodně, jsem, hodně jsem právě myslela na tu, na tu paní nám. Milou. No, myslím, že ta, a, ta práce samozřejmě na té figuře tady v tom případě je mimořádně zajímavá a asi slyšíte, jak se dostáváme na určité pomezí četby a té postavy, že no, vlastně okay. Hanka, Hanka je tou figurou, která e, mluví o svém životě. E, je to vlastně dost nešťastný příběh, kdy ta máma tak zoufale bojuje za syna, a jeho problémy, starosti a ty scény, které tam jsou pak, kdy od něho, od toho syna odchází, jeho partnerka, a ona se snaží tak zoufale zastavit ten, ten rozklad a všechno držet na sobě a v celé té rodině se vlastně ocitá naprosto sama. To jsou, myslím, jakoby mimořádně, mimořádně silné momenty té práce, té novely. Chcete se, Hanky, protože čas velmi pokročil, no. na něco zeptat? Než si pustíme závěrečnou ukázku. Myslíš, že si všechny uspokojila? No. No. Ano. Po těch figurách. No, zdá se mi, že herec nepřišel třeba, to je taková, jo jako když já čtu, nezdá, Jakub, Jakube, No, natoč, budu točit, teďka je ve velkém chystání eh, divadelní hra. Já dělám ráda divadlo v, t, v, v rozhlase, i když je to vlastně taková zrada specifičnosti rozhlasu, že jo? Tak budeme dělat, ánu je, poměrně neznámou hru Romeo a Jana. Takže teďka zápasím s tím, aby... Jsme dali dohromady časy herců, které si, jsem si na to vymyslela. Ale nebude tam prázdný Ale v rámci, v rámci jakoby literárních pořadů si myslím, že Hanka je stále aktivní a činná, protože hmm. si vlastně dodělala s panem Svěrákem. Jo, séri, což dětský etidy, to bylo moc pěkný. Já si myslím, že ten nápad měl e, kolega Tamchina a byl to nápad geniální že dětský etýdy, to je takovýto o tom človíčkovi, aškenázi, mm. e, že to má číst svěrák. Mm. A já si myslím, protože mně to přijde, e, já když jsem viděla popré koliu, tak jsem říkala, to napsal a škenázy, mm. ten scénář, a e, že to k němu úžasně šlo, jako typově. No. To také na CD. To bude taky na CD. Ano, ano, to je pravda. Vlastně to sem patří, no. To byla hezká práce, ano. ano. Dá se koupit babička? Včera už jsme prodeali, ještě asi poslední dvě nám zbyly, jinak normálně po internetu, na radiotéce nebo v Českého rozhlasu nebo po internetu. To asi by bylo důležitý, že, že včera, kdo jste tu nebyl, tak Kateřina Konopásková, ředitelka vydavatelství vlastně nabízela nějakou zajímavou slevu, která by fungovala i při objednávce, ano. jestli teda... Je, je to tak, to pak, co už jsme vyprodali, nebo nebude tady nebo i nemáme tu samozřejmě celý katalog, je tu jenom kousíček od nás, tak my tam máme takový červený sešit, a je to na něm napsáno, takže do něj, koho neuspokojíme tady, tak napsat adresu, nebo stačí e-mail, nebo telefon, a co bych chtěl a za ty akční ceny, které jsou klubové o 15% levnější, ještě zaokrouhlené dolu, tak vám to potom pošleme poštou, nebo se s vámi děvčata spojí, kdo jste pražský třeba. Tak. Takže platí nabídka na celý katalog a potom, až skončí, tak ještě, co máme, tak si tady můžete zakoupit od nás. To ještě k té babičce. Já jsem byla naprosto udivená, protože to se mi, to se mi nestalo nikdy v životě s ničím jiným, že mě zastavovali na ulici cizí paní většinou a dělali mi křížek na čelo za babičku. Tak jsem říkala, no tak to je přímá, to, to mám vystaráno. Ale e, tam měla neuvěřitelnou odezvu no posluchačskou. My, no a my se právě babičkou rozloučíme. Bude to poslední ukázka a pustíme vám celý závěr toho, toho jak, vlastně, to, dostanu, jak vlastně Hanka zpracovala, zpracovala to finále. Je velmi důležité říct u Babičky, že důležitou stránkou je hudba. A my jsme se vlastně domluvili s Jaroslavem Krčkem, který použil, muzi, použil, písničky, které natočila Muzika a chorá Bohemika. A každý ten díl, nějakou z těch písniček, která vlastně souvisí s tím staročeským tématem, tak jsme do toho použili. Ten výběr, ten výběr, ta nabídka byla jeho a myslím si, že i to spojení téhle staré české muziky, hrané na staré nástroje a toho textu, že zafungovalo. To sami budete moc posoudit. Bylo to druhý den k večeru po návratu dětí, když babička tiše skonávala, Barunka jí předříkávala modlitbu umírajících. Babička modlila se s ní, Až najednou ústa se nehýbala, oko upřené zůstalo na krucifix nad ložem vysící. Dech se zatajil. Plamínek života jejího zhasl jako zhasíná pomalu dohořívající kahánek, v němž palivo vše stráveno. Babunka zatlačila jí oči, mladá mílová otevřela okno, aby duše volnost měla k odletu. Vorša pospíchala k úlu, který pan otec babičce před kolika roky postavil a zaklepavši na ní volala třikrát včeličky, včeličky, babička nám umřela. Pan Myslinec kráčil cestou k žernovu aby dal zvonit umíráčkem. Sám se nabídl k té službě. Byl mu v stavení, musel ven, by se mohl vyplakat. Stýskalo se mi po Viktorce, jak pak zapomenu babičku, povídal si cestou. Když zazněl umíráček, hlásající všemu lidu, že není více babičky, zaplakal celé údoličky. Třetí den ráno, když se pohřební průvod, záležející z velikého množství lidstva, neboť každý, kdo babičku znal, chtěl jí doprovodit ku hrobu, ubíral okolo zámku, rozhrnula bílá ruka těžké záclony u okna a paní kněžna se mezi nimi objevila. Jak dlouho bylo průvod vidět, tak dlouho smutný zrak jejího provázel. Až pak záclonu spustit a hluboce si vzdechnout, zašeptala. Šťastná tože. Tak, a tím vám děkujeme, že jste přišli a loučíme se se šťastnou ženou.